Tibet mezőgazdasági problémái Hamarosan váratlan alkalom kínálkozott, hogy kiussak Lászából, és megismerjem az ország más vidékeinek életét is. Néhány nemes felkért, hogy nézzem meg a birtokát, és tegyek újítási javaslatokat. Szabadságot kértek nekem a kormánytól, és én sorra látogattam a birtokokat. Igazi középkori körülményekkel találkoztam. Az eke... Akár csak ezer éve most is egy vashegyű bot. Mezei munkára a dzót használták, a szarvasmarha és a jak keresztezését, amely igás állatnak különösen jó. A dzó inkább a jakhoz hasonlít, a nőstény állatok tejét a zsírtartalma miatt nagyon nagyra értékelik. A szántóföldek öntözése olyan gond, amelyel a tibetiek sehogy sem tudnak megbírkózni. A tavasz rendszerint igen száraz, de senki sem használja a hóolvadástól megáradt patakokat és folyókat arra, hogy vízüket a szomjazó szántóföldekre vezesse. A nemesi birtokok hatalmas kiterjedésűek, gyakran napokig kell lovagolni, hogy átjusson rajtuk az ember. Minden birtokhoz több ezer jobb bágy tartozik, akiknek saját használatra kisebb szántóföldeket adnak, és akik emellett a földes uruknak is dolgoznak. Az intézők, akik gyakran csak megbízható szolgák, kiskirályként uralkodnak, mert uruk lászában a kormány szolgálatában áll, és keveset törődik a birtokával. Ennek ellenére érdemeiért esetleg újabb és újabb földbirtokokkal jutalmazzák. Vannak nemesek, akik húsz ajándékfarmat is összegyűjtenek, de ugyanilyen gyorsan meg is foszthatnak bárkit a tulajdonától, ha kegyvesztet lesz. Akkor mindene újra az állam tulajdonába kerül vissza. Ennek ellenére sok olyan család van, amely már évszázadok óta él a várában, és a táj a nevét viseli. Elődeik ezeket az erődítményeket gyakran sziklákra építették, és ha síkságon fekszenek, akkor vízasárokkal vették őket körül, melyek mára már persze kiszáradtak. A régi fegyverek még az ősök harci kedvéről tanúskodnak, akiknek állandóan védekezniük kellett a mongolok betörései ellen. Hetekig utaztam, és a Lászai élet után jó leső változatosságot jelentett az ismeretlen vidékeken való lovaglás. Szép volt egy csúnakban a nagy bramaputrán lefelé sodródni, hiszen időm volt bőven. Nem számított, hogy egy nappal előbb vagy később érkezem vissza Lászába. Gyakran kikötöttem, ha egy régi kolostort láttam, és sok felvételt készítettem a tájról és az emberekről.